Godmorgen og velkommen til Jøen det, det er mandag den 3. oktober, og denne morgen starter vi ud på Wall Street, hvor amerikanske aktier nu er faldet tre kvartaler i streg. Vi skal også forbi Credit Suisse, som investorerne måske er begyndt at satse imod. Derefter skal vi høre lidt om udsigterne for Storbritanniens kreditvurderinger, og så slutter vi af med en udtalelse fra den amerikanske central centralbank om renterne. Du lytter til U-Investor Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Fredagens kursfald på Wall Street cementerede nedturen på det amerikanske aktiemarked i år. Amerikanske aktier er faldet tre kvartaler i stræk. Tre kvartaler i træk, hvilket er den længste nedtur siden finanskrisen i 2008, skriver Financial Times. Nogle investorer er ved at forstå, at den amerikanske centralbank hæver renterne indtil inflationen kommer under kontrol. Også selvom aktierne bliver smadret, vurderer børs, børshuset Academy Securities. I dag tror jeg, at markedet er ved at indse, at økonomien potentielt er ved at bremse hurtigt, men at Fed måske ikke gør noget for at stoppe det. Med forværingen af likviditeten på alle markeder i USA, bliver flere investorer nervøse for, Potential for et hurtigt, stort tilbageslag i aktie- og obligationskurser, forklarer Peter Thier, chef for Academy Securities makrostrategi til Finansavisen. Fredag faldt S&P 500 indekset 1,4 procent. Det tonegivende indeks ramte ifølge MarketWire det laveste niveau i næsten to år. Credit Suisse topchef forsøger at berolige, mens obligationsforsikringen stiger. Prisen for at forsikre Credit Suisse obligationer mod manglende betaling steg omkring 15% i sidste uge. Det skriver Bloomberg. De stigende priser kan, ifølge finansmediet, tolkes som et tegn på, at investorerne har mindre tillid til banken. Men topchefen Ulrik Kørner går altså nu ud og forsikrer medarbejderne om, at banken har en stærk, pengebeholdning og likviditet. Den nye topchef er ifølge Bloomberg trådt til i en bank med flere problemer, såsom markedsspekulation og medarbejderflugt. Kreditvurderingsinstituttet Standard Poor's har sænket udsigterne for kreditvurderingen af Storbritannien til negativ, skriver Bloomberg News. Negative udsigter er et varsel om, at kreditvurderingen meget vel kan blive sænket senere. Udspillet fra S&P kommer efter en markant svækkelse af pundet i mandags til det laveste niveau nogensinde over for dollaren. Det sker i efter et udspil fra regeringen om at øge de offentlige udgifter markant sideløbende med store skatteledelser. Det er på trods af, at også den britiske inflation er tårnhøj, ligesom den er det i resten af Europa og i USA. Den amerikanske centralbank vil fortsætte med at hæve renten og reducere sin beholdning af obligationer, indtil inflationen dæmpes. Det var budskabet i fredags fra Thomas Barkin, chef for den amerikanske centralbanks afdeling i Richmond, ifølge Bloomberg. Han peger på, at det tager tid, for bankens renteforhøjelser virker. Inflationen bør komme ned, men jeg regner ikke med, at faldet vil være øjeblikkeligt eller forudsigeligt, siger Barking, der i øjeblikket ikke har stemmeret i den amerikanske centralbanks rentekomité. Barking siger desuden, at den knævende inflation i sig selv er en større trussel for økonomien, end risikoen for, at centralbanken går for langt og hæver renten for meget og dermed skaber utilsigtet skade for økonomien. Med fortsatte udsigter for, for, høj, for højt renter, bliver det spændende at følge børshandlen, og det kan du som selvfølgelig altid gøre på YouInvestor. Og det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. Du kan også som altid følge med i dagens nyheder inde på YouInvestor.dk og høre med på Millionærklubben kl. 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.